tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè, semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente, ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada, tu non leggi, non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice fatti vedere, parla con qualcuno, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Bia schia, dereteme che ti di a riccio. Non leggere più niente e diva saluto. Ma il corriere da sport posso leggere? Niente. Tabula rasa. Chiudi ti a riccio. 08 Radio Onda Rossa Tabula Rasa Puntatore di Tabula Rasa, direi in versione extra large, visto che mi devo far perdonare di una settimana di buca. Oggi ben tre ospiti, una in studio, due più tardi al telefono. Infatti avremo con noi Paola Soriga, poi Luca Gricinella ed infine Matteo Strucul. Continueremo la valorosa tra da Paola Soliga tra qualche istante dopo un po' di musica, andremo a parlare del suo romanzo Desordio. Ricordandovi che Tabula Rasa è la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per voi. e comincio col sottofondo dei Mocadelic andando innanzitutto a ringraziare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ma soprattutto a salutare Paola che oggi è ospite qui negli studi di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Ciao Paola, non emozionarti, guarda, dunque stai molto tranquilla, questa trasmissione come ti dicevo prima è nata sotto il segno dei Sorica perché tuo fratello fu il nostro primo ospite un paio d'anni, due anni e mezzo fa, neanche lo ricordo, causa Alzheimer, dunque devi sentirti, anzi spero che tu ti senta a casa. Sono oh. a casa, sono anche emozionata <ride> perché una radio per me è importante, Radio Onda Rosso. Oh, beh, queste sono belle parole che ci fanno... Piacere. Stai qui perché oggi dobbiamo parlare del tuo romanzo Desordio, dove finisce Roma, un romanzo uscito una settimana una settimana fa, edizione Einaudi, costo 15,50. Se non sbaglio, un romanzo che appena uscito ha avuto subito un uh, un successo, almeno per quanto riguarda la critica, l'approccio della critica. Importante E da parte mia che l'ho finito la notte scorsa, ho tantissime mh, belle cose da da, da chiederti perché ho un romanzo che mi è piaciuto molto, ma la difficoltà più grossa che ho riscontrato in questo romanzo è capire che tipo di romanzo è, perché in questo romanzo, nonostante la la brevità, sono 140 pagine, ma c'è veramente tantissima roba. Allora, allora magari dillo tu che romanzo pensi che sia e poi ti dico quello che Credo che credo perché c'è tanto, un romanzo sulla resistenza, un romanzo sulle donne, un romanzo anche di formazione, una storia d'amore. Oddio, quanta roba. Sì, forse già già dette tutte. No, forse è no. il fatto che ci siamo che ci siano molte cose anche normale per un romanzo d'esordio, nel senso che appunto è la prima volta che eh, ho provato a scrivere una narrazione di questo tipo, così lunga, così eh, che voleva essere un po' completa e quindi c'erano più cose che mi premeva metterci dentro, eh, certamente come hai detto tu, il fatto ehm delle donne che insomma e eh, non sono non è una cosa in più, non è una cosa accidentale, ma ci sono proprio delle questioni legate eh, alla questione femminile che eh, mi premeva provare a raccontare. È certamente un romanzo di, di formazione eh, perché la storia di una ragazzina che cresce da quando ha 12 anni fino a quando ne ha 18 è che eh, cresce in un modo eh, abbastanza forte e particolare, perché da una parte c'è eh, è una specie di esilio per quanto non dato da circostanze drammatiche, ma insomma lei, appunto, dodicenne, lascia la Sardegna e la famiglia per andare a vivere con sua sorella più grande a Roma, quindi c'è l'avventura di lasciare l'isola, l'avventura di andare a vivere in una città come Roma. Poi sì, appunto, sì. è una storia anche di migrazione. Io te lo dico sì. perché viene in mente anche la storia di mia madre che mh, a 16enne, figlia unica, uh, viveva soltanto con la madre perché il padre era morto durante la guerra, anche lei è venuta a vivere e a lavorare a Roma, anche per lei è stato un po' uno strappo, visto che aveva vissuto tutti i suoi giorni, tutta la sua vita al nel nel cuore della Sardegna, dunque è anche un romanzo e si sente molto che è un romanzo anche che parla proprio di migrazione. Sì, sì, questa mi sembra proprio la parola eh, la parola giusta o almeno quella che a me interessava. Eh, c'è la migrazione della protagonista, ma in realtà eh, c'è un quartiere eh, periferico che nello specifico 100 Celle, ma in realtà a Roma poi sono tanti eh, anche in altre parti della città che sono quartieri che in quegli anni raccoglievano le migrazioni Eh, di persone che arrivavano da ogni parte d'Italia, dal nord a sud, dal Veneto agli Abruzzi alla Campania, Sicilia e Sardegna e sono dei quartieri che continuano a farlo, allora le persone che arrivano arrivano da altri punti del mondo ma eh, la parola migrazione è senz'altro eh, collega a eh, questi due momenti storici, almeno per me. Tra l'altro è anche una storia che va a raccontare una una, una parte di Roma, nelle nelle mille cose che ci sono appunto in questo libro, perché è anche una storia di quartieri, perché tu attraverso la tua narrazione vai a raccontare uno spaccato di due quartieri che poi Per mille motivi, anche chi ascolta questa questa radio conosce abbastanza, oppure ci vive o lo li frequenta, che quelli che stanno sull'asse tra la Prenestina e la Casilina che vanno appunto dalla zona di di Centocelle passando per Tor de Schiavi fino al storico e direi anche glorioso Nido di Vespe, ossia il Quadraro, uno dei quartieri ribelli, uno di dei quartieri che ha fatto anche la storia della de nella de resistenza romana e che tu vai anche a raccontare appunto attraverso alcuni elementi non proprio direi molto narrativi e anche storici. Eh sì, proprio perché appunto eh, per quello che capivo che leggevo eh, su questi quartieri che appunto io conosco da pochi anni, vivo a Roma eh, da 7 anni, insomma, eh, però mi sembrava che racchiudessero vari elementi eh, importanti e interessanti, uno appunto è questo del eh, della migrazione e è un altro senz'altro è anche quello eh proprio legato alla resistenza eh al al colore eh, di questi quartieri che insomma mi sembrava sempre abbastanza evidente da dalle cose che leggevo e forse anche questo ancora un po' esiste e resiste un po'. Io no no su questo <ride> ma magari ci sarebbe da discutere perché invece La paura mia è proprio spesso e volentieri proprio chi vive in determinati quartieri è che la memoria si sia molto sfilacciata. Ma magari al quadrato è un po' diverso perché c'è stato è stato fatto negli anni un lavoro differente, forse perché il quadrato ha subito anche una ferita Ricordiamo la deportazione del Fonda. appunto del, del del degli abitanti del quartiere, parliamo di un migliaio di persone, di conseguenza vuol dire interi nuclei familiari in quel quartiere sman smantellati nel vero senso della parola e di quelle migliaio di persone pochissimi tornarono a casa, dunque subì una ferita atroce, una delle più grosse ferite che ha subito questa città, forse lì è è un, una memoria sicuramente è un po' vissuta un po' diversa, però se penso poi all'asse Torpignattara, l'asse anche di il quartiere di Centocelle, vedo che invece il tutto è molto più sfilacciato anche perché su quanto riguarda memoria, antifascismo, resistenza, ci sarebbe da aprire una bella parentesi, visto che questo è un paese che ha fatto di tutto per uh, distruggere e devastare quello che è stato il portato di di quella di quella storia, andando ne stesse a volenteria anche a cambiare il senso. Sensaltro. Per questo dicevo non volevo neanche correggerti assolutamente, però ecco la cosa che mi è piaciuta appunto, te lo chiedevo anche prima, il lavoro anche di ricerca che hai fatto e che attraverso appunto mi dicevi di determinati testi, quali? Eh sì, ci sono stati dei testi molto importanti eh, che sono stati in realtà anche ehm immediatamente precedenti a alla scrittura è che quindi mi sono serviti proprio da da stimolo e da input eh, sono dei libri curati da Alessandro Portelli e da altri docenti di cui mi dispiace molto non ricordare il nome in questo momento perché ovviamente la parte grossa del lavoro poi l'hanno fatta loro e eh, sono pubblicati da Donzelli uno ho sentito la città di parole il borgo e la borgata e quest'ordine è già stato eseguito e sono delle raccolte di testi imonianze di memorie sono proprio delle interviste agli abitanti di questo quartiere. Eh, sono stati per me una scoperta proprio bella e emozionante, perché davvero attraverso le parole eh, di queste persone che sono fra le più diverse ho sentito e vissuto eh, quegli anni in particolare che sono i primi che affrontano questi libri perché quei quartieri sono nati in quegli anni lì. Questa era una cosa che mi affascinava anche, no, che ci sono dei posti in cui c'è eh, memoria Eh, viva, perché ci sono proprio delle persone che possono dire quando io sono arrivato là non c'era nulla e poi a poco a poco si sono formati e sono poi diventati altro, ecco. Ecco, una cosa che mi è, mi è molto piaciuta, secondo me l'hai dimostrato anche in maniera perfetta in quanto tu donna emigrante, perché appunto non sei di questa non sei nata in questa città, non sei cresciuta in questa città, però hai dimostrato che l'appartenenza a un territorio, a una città va al di là del uh, del fatto se si è o no nati, si può appunto anche in soli 7 anni sentirsi una parte, anche semplicemente una parte di questa città proprio come propria. Sì, quasi. No, no, verissimo, mi vengono in mente due cose, una è ehm um, Joyce Lussu e insomma è stata una donna mh, veramente straordinaria, anche lei un po' ingiustamente dimenticata che era eh, una donna eh, credo toscana di origini inglesi, comunque con una famiglia molto eh, varia che sposò eh, Emilio Lussu e andò a vivere con lui in Sardegna in questo paesino eh, che si chiama Armungia e, e lei a un certo punto scrisse una frase secondo me molto bella che era non ci sono solo le radici, ci sono anche gli innesti. Eh, non so io la sento molto forse perché appunto è da quando ho 19 anni che mi sono spostata e ho trovato sempre delle parti eh, di me anche negli altri posti dove andavo a vivere poi l'altra cosa è che questo molto devo dire eh, si deve a Roma eh, che è una città che storicamente è stata raccontata eh, in modo splendido ovviamente molto più splendido, di quanto ho provato a fare io ehm da eh, scrittori, registi, eh, attori che romani non erano, eh, non so, allora forse anche appunto questa città che ha una forza di attrazione artistica e narrativa molto molto grande. Però allo stesso tempo lo lo diciamo, questo è un libro ambientato nei giorni precedenti la la la liberazione di Roma, la la protagonista è Ida questa diciottenne che vediamo appunto poi non, non voglio raccontare troppo perché a me non piace raccontare di troppo, mi piace raccontare troppo dei libri, mi piace invitare alla lettura dei libri, comunque la protagonista è questa ragazza diciottenne che si ritrova in momentaneamente in fuga dal dalle truppe naziste che si trova un po' a raccontare, a raccontarsi, appunto, a poter raccontare la propria vita. Nonostante tutto, c'è anche molta Sardegna in questo in questo romanzo, anche attraverso i ricordi, la nostalgia, lo strappo che c'è stato. Comunque, ricordiamo che non è solamente spesso si dimentica che lasciare il proprio paese, soprattutto in età giovane, è sempre abbastanza lacerante. Questo dovrebbero ricordarselo soprattutto chi fa quelle leggi aberranti, pensiamo alle varie leggi sull'immigrazione che ci sono in Italia fino appunto alle alle ultime e c'è appunto c'è molta c'è moltissima Sardegna in questo romanzo. Sì, c'è una Sardegna che Ehm può sembrare strano, ma in realtà è molto simile anche a quella che ho vissuto io, per quanto se st stiamo parlando degli anni 40, non so, la Sardegna è un posto che un po' dà questa impressione di immobilità. Eh, poi non è vero, è chiaro che le cose cambiano anche lì, però eh, ce ne sono tante che invece eh, si mantengono. E poi molto sono anche le storie eh, della famiglia di mia madre, che è una famiglia molto numerosa, eh, fatta molto da donne, mia nonna eh, eh, ha cresciuto 9 figli praticamente da sola perché il è eh, è morto molto giovane ed eh, ed è una famiglia che è sempre stata molto unita e ha, ha sempre avuto molta voglia di raccontare, quindi eh, non so, per me appunto molto sono poi i racconti loro eh, e poi mi piace anche pensare che alla fine la storia di Ida che appunto non è la mia storia certamente eh, però forse un po' la mia storia, ma contemporaneamente anche la storia di mia madre, la storia di mia nonna, se avessero loro avuto la possibilità eh, di spostarsi di di di di studiare, di vedere altre cose. La Sardegna è molto matriarcale, un po' perché Sì, sempre un po' più in apparenza di quel che possa sembrare, perché poi appunto in realtà è vero che le donne sono ehm hanno sempre avuto un ruolo importante, perché i mariti pastori o i mariti contadini, insomma, magari stavano via e a loro aspettà. Però è anche vero che, insomma, non si può negare che in un contesto è poi è sì. una una una società come nel resto d'Italia in cui la donna alcune cose le può decidere, ma altre no, ecco in particolare quelle legate alla sua libertà era meglio se non le decidervo. <ride> tante tante cose che mi hanno sorpreso di questo di questo romanzo, io però ti sto parlando in tutta onestà, è vero che ci conosciamo, però non è che ci possiamo definire amici, dunque, abbiamo molte vicizie in comune, però voglio essere appunto onesto e ho, e ho problemi ad essere onesto fino in fondo perché dovrei anche creare dei dei contraddittori, no? Invece mh, non ci riesco, tante tante cose che mi hanno sorpreso è quello della della scrittura che mi è proprio piaciuto molto proprio il modo come l'armonia che ha questo romanzo non lo uso mai forse perché leggo molti noir, molti romanzi del genere che c'hanno dei dei tempi, dei ritmi abbastanza definiti, no? Invece questo romanzo ha un'armonia e mi mi mi lascia pensare non che non sia, appunto, è tutta farina del tuo sacco, però chi più ti ha ispirato nella nella scrittura? Ecco, mettiamola così. Dio, questo eh non so, nel senso che ho degli scrittori che certamente mi hanno ispirato eh, forse però anche nel corso degli anni, quindi eh, poi adesso farne un elenco No, no, era e, so, era solo tipo, una una curiosità, eh, che vuol io, dire che hai copiato no, a pezzone, no, assolutamente, però però perché Beh, sono Poi perché una scrittura Non lo so, mi sembra anche diversa dal dal, dal solito, comunque dal dal solito romanzo. Io poi che che che posso dire è che per me era un fattore molto importante, forse era il fattore più importante, è il fatto che mediamente mi annoiano i romanzi che magari hanno una trama avvincente, eccetera, ma che poi stilisticamente sono Appunto. un po' così in cui trovi delle frasi fatte, del eh, e um, poi detto così sembra anche un, un po' un po' presuntuoso non so uh -huh. è proprio Io poi questa è la prima cosa di narrativa che scrivo, prima scrivevo poesie. Forse questo anche un po' influisce. C'è una eh, la poesia è una cosa molto breve in cui devi concentrare in poche parole molti significati e quelle parole dovrebbero essere più esatte possibile. Allora forse ho avuto la pretesa di provare a fare questa cosa anche in una storia lunga, in una narrazione lunga e ehm, poi c'è una scrittrice, se posso fare un certo, nome che devo. è una scrittrice catalana che si chiama Mercè Rodoreda, in particolare un suo romanzo che si chiama La piazza del diamante. Ecco, forse quella è stata un'ispirazione molto forte. Non so se poi le due scritture si assomigliano, però proprio come ispirazione eh, c'è stata certamente. No, perché poi tutti quanti noi ci formiamo anche attraverso quello che studiamo, che leggiamo, che, che eh vediamo, sì, che, che poi viviamo anche, poi. Era anche difficile <ride> No, no, era, era questo fuori. che che mi incuriosiva, proprio perché questo romanzo ha tantissimo e il trae le tantissime cose che, che ha eh e che trovo trovo bello è che una 32N, potevi essere anche 28N quanto 35N, cambia molto poco e comunque una donna o un uomo che sia giovane decida di ambientare un romanzo, non dico semplicemente il primo romanzo che è ancora più difficile, comunque decida di avventare un suo romanzo in una storia appunto, quella della resistenza, che potrebbe eh, potrebbe essere anche un percorso spinoso, invece tu lo fai in maniera perfetta, riuscendo anche poi ad andare a raccontare in alcune schegge i fatti più più più duri, più crudi che ha vissuto appunto questa città, l'abbiamo accennati prima, abbiamo parlato delle delle fosse ardiatriche, abbiamo parlato del rastrellamento del, del quadraro, ma c'è anche appunto il il pogrom, il rastrellamento del ghetto e eh, questo um, un po' era anche quello che dicevi tu prima, no? Il fatto che in questi ultimi anni eh, sembra che abbiamo vissuto davvero più di un tentativo di ribaltare un po' questa memoria, di eh, di metterla via, eh, di di far finta che non ci sia o che non sia esattamente come eh, come ce la ricordiamo. E questa mi sembrava una cosa veramente grave, perché davvero è da lì che viene l'Italia buona che a me piace pensare, quella della Costituzione, quella di eh, persone che avevano non so, un, uno spessore, un rigore eh, che con gli anni mi sembra che si sia perso. Ehm è un po' anche devo dire ho scritto questo libro, non so, l'ho finito l'anno scorso, quindi insomma era anche un momento eh, storico in cui mi sembrava che ci fossero del, delle cose e eh, simili mh, delle delle cose in quel tantamente in comune con uh, con quegli anni lì. Eh uh, quegli anni lì parlo poi in realtà degli anni prima della resistenza, no, la resistenza è stata un po' uh, la fine e poi anche un inizio, però insomma arriva dopo 20 anni uh, di dittatura, dopo 20 anni di un uh, di un'egemonia culturale uh, che diceva che gli italiani dovevano essere in un modo. Ecco, è chiaro che i paragoni sono sempre ehm um, da prendere insomma non non non rigorosi però mi sembra che anche noi un po' abbiamo vissuto un'epoca di egemonia culturale in cui sembrava che gli italiani potessero e le italiane anche potessero essere eh, solo in quel modo lì eh, e insomma poi tante altre cose. C'è a un certo punto anche sempre per eh, collegandoci a quello che dicevamo prima, c'era una legge del governo fascista che diceva eh, che le persone non potevano avere la residenza dentro le mura della città se non avevano un lavoro e eh, però non potevi avere un lavoro se non avevi la residenza dentro le mura della città, non so, è solo un esempio, però sì, anche questo che, mi sembra che tale quale alla nostra persona, legge no? sull'immigrazione, è eh, eh, eh, tale e quale, non cambia nulla. Tra l'altro c'è un passaggio molto bello che fa boh, che è proprio quello che mh, per cui Ida in qualche modo diventa antifascista, ma perché è, è naturale esserlo viene qua e condire e appunto è quasi consequenziale sarà un po' per l'influenza di un personaggio particolare all'interno del romanzo, appunto, spiegare che l'antifascismo era per natura, per senso di giustizia, di solidarietà. Sì, questo che hai citato è a sua volta una citazione per quanto non letterale da uno spettacolo eh, molto bello, secondo me, che avevo visto l'anno scorso al Quadraro proprio in occasione dell'anniversario del rastrellamento il 17 aprile da una compagnia che si chiama proprio Nido di Vespe. Ah, che eh, spettacolo era... che è passato anche nel nostro radioteatro. Ah. Sì, salutiamo anche il Pomada perché Salutiamo. <ride> sì. sì, spettacolo che abbiamo mandato anche noi come Radio Onda Rossa attraverso appunto il nostro radioteatro. Era sì, sì questa era una cosa che mi interessava, non non avevo ehm non volevo raccontare tanto eh, proprio come dire le persone che che hanno preso le armi, le persone che hanno fatto delle scelte anche più drastiche, più radicali, ma proprio la quotidianità di delle persone che che quello che che vien fuori poi alla fine è un po' davvero la solidarietà, no? Il fatto eh di stare dalla parte di quelli che combattevano un po' eh, per un sogno, un po' per riportare l'Italia Sì che resistevano poi eh, a questa lavova. La Come ha fatto poi il Quadraro, perché il Quadraro era il nido di vespe, nome messo dagli stessi occupanti nazisti, in quanto per i nazisti stesso girarsi girare al Quadraro era direi piuttosto ostico perché se rimanevano tanti in isolati poteva esserci qualcuno che li li dava un colpo di pistola al tranquillamente e li facevano sparire nelle sì. tantissime Forse cave. Sì, questo <ride> succedeva anche a San Lorenzo, non so se ho un'immagine distorta, ma mi sembra che anche questo fosse un quartiere Sì, anche San Lorenzo è stato era, uno dei un baluardi, come... sì, eh. cioè questo è un po' il quadrante appunto che parte qui da Porta Maggiore, dove poi nasceva sì. la periferia romana sì. poi del del resto e questo romanzo appunto. Poi tra l'altro se se ne hai voglia, andremo poi mh, più avanti a chiudere con una magari appunto sceglerai tu uno stralcio se ne avrai voglia, ovviamente, da da leggere. Tremendissima cosa appunto di di questo romanzo che mi hanno che mi hanno sorpresa è la tua scelta, la la la letteratura, i mille argomenti che ci sono, però ci sono anche dei riferimenti a delle persone specifiche. Ne cito una, Jaime Pintor, eh, non so perché, è stato uno straordinario intellettuale, non so per eh, se c'è si anche lì rientra l'appartenenza questo caso sarda o no a uh, un po' nel senso che comunque una una persona di cui io ho sentito parlare spesso, non so se appunto perché sono sarda o meno, ehm la sua figura mi mi interessava, non lo so, da una parte c'era un'empatia istintiva e dall'altra era un po' mh, poi il discorso che viene fuori a partire dal suo personaggio anche con quell'altro personaggio che gli dà incontra che è una ragazza eh, dell'alta borghesia romana che entra a far parte dei GAP proprio e mm, mi mi interessava provare a capire le ragioni di una generazione eh, di eh, ventenni eh, anche colti, anche attenti, curiosi che però veramente fino alla fine eh, era come se non si rendessero conto di quello de, di verso dove stava andando l'Italia e che poi però a un certo punto invece se ne rende conto e iniziano anche ad agire e eh, allora un, un po' la figura di Giamey Pintor mi interessava perché rappresentava questo, lo rappresentava con la sua umanità con la sua cultura e con la sua intelligenza e adesso mi viene in mente che in realtà c'era anche un'altra questione cioè una giornalista che eh, tentò una volta di raccontare già ai miei pintori al contrario dicendo che in realtà era stato eh, quasi nazista allora eh, non so questa cosa mi aveva fatto un po' inferocire disgustato eh, beh, <ride> dalla faccia che hai fatto era il disgusto andiamo verso la conclusione perché io poi rimarrei ma poi abbiamo al anche altri ospiti e cioppo noi dicevamo anche prima appunto, prima di di cominciare la trasmissione. C'è un po' la paura che si stia creando tantissima aspettativa, che ci sia tanto interesse dietro questo romanzo e giusto e lo, lo stiamo in qualche modo lo sto anche promuovendo io, però c'è un po' da parte duale la paura che ci sia troppa aspettativa perché poi si ritrova il romanzo tra le mani. Eh sì, ovviamente io io sono un po' preoccupata di tutto da quando è uscito, non capisco bene cosa stia succedendo. È successo che appunto in pochi giorni in realtà eh, vari giornalisti ne hanno parlato molto bene, anche anche dei lettori eh, su Twitter ci sono molte opinioni di lettori di lettori che io non so chi siano. Ehm esatto. <ride> e quindi sì, un po' mi preoccupa, un po' però mi sembra anche la cosa bella che poi il libro possa girare grazie al passaparola e che certo, insomma, se poi uno ehm si aspetta di trovare il Samorante, ecco, leggete il Samorante, però <ride> poi cioè... ci sono varie gradazioni. <ride> Senti, qual è la parte che ti piacerebbe leggere? Tra l'altro poi andremo a parlare del fatto che questo romanzo verrà presentato dom domani qui al qui a San Lorenzo una libreria anche nostra amica che che Giufà Via degli Aurunci in cui ci sarà una presentazione un po' atipica perché proprio verranno letti alcune alcuni passaggi, o sì, sbaglio. Sì, facciamo un un aperitivo così per festeggiare l'uscita eh, di questo romanzo e facciamo una breve lettura e eh, in cui io leggerò delle parti e poi c'è un un trio eh, musicale composto appunto da Daniele Miglio che è, è un attore, da Carolina Cutolo che è una scrittrice e da Massimiliano Lancioni che è, non so, direi un giornalista, ma che poi io ho scoperto che sono bravissimi e quindi facciamo <ride> Dunque, tutto questo trazie. alle 19:00, giusto? Alle 19:00, sì, di Sì, beh, 19:00 19, romane. Eh, 19:00 sì. romane. Sì. Questa è la radio anche soprattutto romana, ti sa, quello si dice le 19:00, so possono eh è dalle 19 in poi, un po' come questa radio, la trasmesso che deve cominciare alle 9, comincia sempre alle 9:10, <ride> funziona così. Stavo a Roma, era anche giusto avere un po' di elasticità. Allora, adesso magari non sei abituata che ti fanno leggere delle parti, dei <ride> reparti? Non sono abituata, eh forse potrei leggere questo. Va bene. Buttali, non aver paura, non mi butto. Vado. È un brano che parla un po' di quando questa protagonista che si chiama Ida arriva eh, a Roma nella sua nuova città. Appena Ida aveva preso confidenza con il quartiere, Agnese aveva iniziato a mandarla a comprare il carbone o il sapone in Via Tordeschiavi, e lei faceva giri ogni volta diversi, a imparare nuove strade, a guardarsi intorno in quel quartiere nuovo, un po' come un paese appena nato, le case in costruzione e i muratori a petto nudo, il sudore e gli sguardi alle sue gambe da sopra i trabattelli. Ascoltare i dialetti mischiati delle donne che gridavano da una finestra all'altra, arrivare fino a via Prenestina e chiedersi cosa ci sarà in fondo in fondo a questa strada. I pomeriggi, ancora caldi, le sembravano lunghissimi, dormiva molto e i sogni erano sempre reali e non li scordava al risveglio. C'erano mattine in cui andava con Agnese al mercato, quello vicino alla chiesa, e qualunque pensiero avesse in testa la rallegrava a camminare fra i banchi, fra i pomodori e l'uva, i gambi dei sedani e i ciuffi di carote, l'odore del pesce e del basilico, il bianco del formaggio e la ricotta, e si ricordava del mercato del paese, le grida dei venditori, tammatica, sagrocorriga e la tabella sacancioffa e le bacche di mirto a novembre da sgranocchiare e farsi le labbra viola. E come Bello andare a fare la spesa con mia mamma, vederla che sceglieva i meloni e tenere intanto io le buste. Dopo qualche settimana aveva cominciato ad andare da sola alla Marrana a prendere l'acqua. Alla Marrana, se ci andavi di pomeriggio, ci trovavi tutti i ragazzini del quartiere, ma lei non lo sapeva ancora, in quei giorni primi in cui tutto aveva quella luce strana dell'inizio che non avrebbe più scordato. Da casa sua in via dei Pioppi fino alla Marrana era un momento, alla fine della strada costeggiando l'acquedotto era subito arrivata. L'acquedotto, le pareti alte di secoli, le emozionava e le faceva ricordare che era a Roma, a Roma che è qui, che c'è stata la storia e la riempivano di gioia il cielo sopra e l'erba incolta sotto. Chiudiamo appunto con con l'ultima domanda che poi facciamo a chiunque è il nostro ospite. Che cosa stai leggendo ultimamente? Perché poi noi appunto abbiamo un approccio da lettori quando ci troviamo a intervistare, anzi direi a chiacchierare più che a intervistare con autori, autrici, traduttori. Cosa stai leggendo? Eh, sto leggendo una cosa che non è un romanzo e che è un un saggio una storia femminile del mondo che si intitola Chi ha cucinato l'ultima cena è scritta da una storica americana che si chiama Rosalind Miles, se non sbaglio. E poi ho iniziato, ma proprio veramente due pagine eh, degli sfiorati eh, di Veronesi che non avevo mai letto e insomma, in questo periodo se ne è tornato a parlare e eh, mi aveva incuriosito. Sì, perché mi sembra che stia uscendo il cinema il film, il film. Ah, ah, ecco. Sì, sì, ho sì, fatto, ero curiosa, ho letto una recensione al film che mi ha fatto venire voglia di leggere il libro e eh, non di vedere il film, quindi per adesso leggo il libro, poi vediamo. <ride> ma noi consigliamo invece eh, Paola Soriga, dove finisce Roma edizioni in Audi stile libero bellissima anche la copertina a cura di Emiliano Ponzi bravissimo illustratore <ride> bravissimo illustratore D davvero io l'ho scoperto attraverso questa questa copertina poi sono andato a vedermi il sito un po' di roba visto che mi piace molto questa cosa il prezzo sono 15 euro e 50 euro un prezzo che li vale li vale tutti. Spesso sono critico anche al rapporto quali da prezzo. No, li, li vale tutti, è un un bel romanzo, lo consigliamo, lo possiamo Mettiamo il bollino editoriale, non lo facciamo mai. Io ti ringrazio Paola, veramente grazie, guarda. Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Ero contentissimo di averti stasera tu quello ho esaudito questo mio desiderio. Grazie, a presto. Buona ciao sera. ciao. Playing. Fat man running, old fool walking, dead man coughing, cruel boy playing, fat man running, facciamo un po' vi facciamo un po' riposare prima di andarci a collegare con uh, Luca Gricinella, autore di a proposito il rapper racconta la fraggi, la Francia un saggio etito da agenzia X बिशामाल जोबन पिरिये बिशामाल जोबन पिरिये बाय उश्कुरिये होलाँ पाई पाई पथ चलाँ धेर उन्हों हो बेशो बेजे पोशो Doverò buonasera, dunque a Luca Gricinella, secondo dei nostri tre ospiti di di questa sera, sono le 21:43, questa è Tabula Rasa, questa è Radio Onda Rossa. Luca Gricinella, con cui andremo a parlare del suo a proposito il rap racconta la Francia. Ciao Ciao buonasera a tutti. Risentiamo ecco, in uh, così, perfettamente tra là. Un uh, noi siamo molto poco abituati in questa trasmissione a presentare dei saggi. In questo caso presentiamo un saggio che va a parlare del rap e l'hip hop in Francia per parlare anche di di di tutt'altro, giusto? Esatto, sì. La pretesa era di riuscire a raccontare un paese, una società, quella francese nello specifico attraverso il rap, che poi, cioè non è più che la pretesa del mio libro è quello che fa proprio il rap francese, quindi eh, ho riportato dei casi sollevati dal rap eh, in Francia e li ho raccontati appunto in questo saggio. Beh, una delle cose allora beh, parliamoci chiaro, io sto abbastanza in fissa con il rap francese, il primo disco che comprai fu nel 1991 durante la, il mio primo viaggio a Parigi, fu il, il disco del del gli NTM che tra l'altro fu il primo gruppo, uh -huh. diciamo, ad uscire un po' dal circuito quello più underground per quanto riguarda l'hip hop francese e dunque c'è una passione da parte mia anche perché il rap francese è l'unico mm, l'unico esempio di di rap, sia come linguaggio comune per quanto riguarda le periferie metropolitane che proprio anche in questo caso poi è diventato anche un linguaggio molto mainstream. Esatto, sì, le major innanzitutto si sono accaparrate in fretta la maggioranza degli artisti rap francesi e continua a esserci esordi di gruppi anche con messaggi molto radicali su Major. Questo perché eh, il rap in Francia può godere eh, del sostegno delle Baglio perché la, la maggioranza dei rapper da lì viene da dalle Baglio e eh, è un sostegno molto forte. Diciamo che eh, il rap francese ha un'identità molto forte, ha un'identità netta che appunto è quella delle Baglio, anche i rapper francesi che eh, rapano su basi magari tendenti al pop eh, o appunto che sono di, hanno venduto centinaia di migliaia di copie, in, in, troverai sempre un loro testo in cui lanciano dei messaggi molto duri, ma nel senso che non fanno altro che magari raccontare le storie della loro infanzia, dei loro genitori o dei loro amici, raccontare da dove vengono. Quindi que questo tipo di identità eh, secondo me dà anche a, a rap in Francia la forza di poter eh, contrattare con le major nel senso che ehm non ha non c'è la possibilità eh, per le major di chiedergli di addolcire il messaggio, nel senso che è questo che va, è questo che funziona e questo che eh, ha fatto eh, avere successo a rap, eh, l'ha fatto affermare eh, sia eh, all'interno delle ballie prima di tutto, sia anche in realtà eh, in molti ragazzini figli della classe media in quel momento magari di di conflitto con la generazione dei genitori ascoltano questi messaggi che sono molto appunto eh, che si contrappongono alla verità ufficiale francese, se vogliamo così chiamarla, ecco. E infatti c'è una cosa che a me mi ha sempre poi molto incuriosito, per in quanto riguarda il rap francese che tu vai anche un po' a spiegare e a raccontare, è che l'hip hop francese anche è multiculturale, ma è multiculturale proprio perché non è francese. E faccio un esempio, mi viene in mente la canzone del dei dei Tandem 93 Arcor in cui c'è una strofa, anzi si vede anche bene in una maglietta, a parte che questo video che a me piace tantissimo in cui Si vede una delle tante ballerine parigine far da sfondo al, al gruppo con decine e decine di persone e, e si trovano un po' tutte le, le le razze, dal bianco bianco francofono, se vuoi, così fino passando per il nord africano fino al al and maghrebini neri e via dicendo. Però allo stesso tempo sulle loro magliette anche una strofa del del, del pezzo dice praticamente io fotterò la Francia perché finché lei non mi amerà. Sì, diciamo che i rapper in Francia prima di tutto da voce agli esclusi, a prescindere dalla razza. E io cito un libro nel mio saggio che di questo Florange Rest che è in Francia È un abitante della Balie, ma francese di ceppo, in Francia si definiscono così, eh, che significa in altre parole bianco francese da generazioni, mettiamola così, che ehm che innanzitutto smontare mito un po' che eh, nelle Balie ci siano solo persone di origine africana, perché racconta come lui è arrivato lì e eh, suo papà era vicino al faceva parte di un sindacato vicino al Partito Comunista e negli anni 70 le baliere erano state vendute come il nuovo Eldorado, diciamo, della classe operaia e mh, cosa che poi si è, si è rivelato un falso, ecco. E mh, lui rivendica proprio questo questo tipo eh, di educazione eh, baliesar che eh, pur eh, essendo delle zone quasi eh, fuori dai confini della Francia eh, e quindi escluse dalla società sia uh, esteticamente perché quando si arrivano a un certe bagliore si va proprio di sconfinare tutto ecco nonostante questo lui rivendica l'educazione che possono dare le baglieo lui racconta la sua storia eh, dicendo che sin dalla scuola gli dicevano secondo lui appunto nelle scuole della Bagliò mandano la freccia degli insegnanti che cercano di indirizzare eh, gli alunni a dei lavori umili lui eh, seguendo la la scuola della strada la Bagliò invece è arrivato a fare quello che voleva che appunto era lavorare eh, fare lavorare in TV, diciamo, fare il videomaker così e, e, e rivendica in tutto e per tutto l'educazione che gli ha dato la Bagliò, questa educazione e anche mista, sì, fra, multiculturale, come dici tu. Però è anche molto, diciamo, cruda. Lui senza mezzi termini racconta anche di quando facevano i raid a Parigi città, perché sono sempre loro che vanno in città, non è mai il parigino che finisce non ha motivi per finire in Baglot e e anche questi episodi qua, se vogliamo di di violenza li rivengano come formativi, ecco. Sì, poi c'è c'è da aggiungere ovviamente, mh, non per fare apologia, poi tutta la complessità che c'è nelle in quelle che sono le sottoculture di periferia, il machismo, il sessismo, ovviamente che sono presenti, però lo dicevo proprio perché era interessante vedere come poi le differenze razziali che possono esserci tra abitanti della città e della banlieue automaticamente si annullano nella banlieue perché poi i, i codici di appartenenza, anche semplicemente quello territoriale va a annullare quello per poi aprire altro. Tante tante cose che poi tu vai a sviluppare in questo in questo saggio e parto da dalle parole di uno del uno artista francese che dice è vero che ci sono pezzi contro il Front National e eh, però allo stesso tempo io non faccio la campagna elettorale per nessuno, a me non mi rappresenta nessuno. Sì, questo lo dice Diams e eh, in realtà eh, sì, eh, questo è stato anche un, una cosa su cui con cui si è scontrato il rap francese nel momento quando c'è stato il ballottaggio al cui sono finiti al ballottaggio appunto nel 2002 Le Pen-Chirac nel senso che era francese, appunto, sì, ha sempre preso un po' le distanze dai politici, però poi nel nel nelle ultime elezioni presidenziali c'è stato un movimento proprio i repersi si sono organizzati per convincere e spingere i ragazzi delle bagliode a andare a votare. Anche in quel caso, in effetti, non c'era un'indicazione di voto. Eh, però eh, cioè i i, i testi eh, parlano chiaro ecco nel senso che eh, sicuramente era um, diciamo un movimento che indirizzava a spingere a sinistra ecco. Ehm di certo punto Danz è, è un esempio, quella che tu citavi, è un esempio di rap molto popolare, molto anche con suoni come dicevo prima molto pop in cui però appunto non manca l'impegno, si dice che il Rap francese sia fra le scene nazionali quello più impegnato e da come appunto ho analizzato anch'io i testi che cito spesso nel saggio, sembra proprio di sì perché appunto è molto facile anche in racconti di personali, anche magari d'infanzia di trovare de delle immagini ecco forti che pur non essendo schierate politicamente in maniera esplicita, di fatto poi lo sono, ecco. Tra l'altro nel, nel nel nel saggio viene anche raccontato lo scontro che ci fu tra gli sniper e Sarcosì in seguito ad una canzone che fu giudicata antisemita dal dall'allora Sarko creando appunto un vero e proprio scandalo anche nazionale perché poi questi scontri che avvengono tra eh, politici e rapper hanno ovviamente una una portata enorme. Non sono come le le così le liti che possono appunto le polemicucci che possono nascere in Italia. Il rap in Francia è qualcosa di importante, un po' come il pop in Italia. Sì, perché finiscono Eh, questi re però ospiti nei talk show televisivi a parlare di queste cose, prima di tutto nasce appunto da dai quotidiani che iniziano a riportare questo tipo di, di scontri, polemiche. Eh, tu hai citato gli sniper, ma si può citare benissimo anche il caso di Sarkozy contro Ahmed El Arumeur che è andato avanti anni, cinque processi in 8 anni e eh, fino a quando la Corte di Cassazione nel 2010 ha dato definitivamente ragione ad Ahmed El Arumeur che eh, era stato correlato uh, da Sarcosì quando era ancora ministro dell'Interno Sarcosì e lo aveva correlato addirittura anche per um, un verso contenuto in un rap, ma per una sorta di editoriale che lui aveva scritto in questa fanzina autoprodotta, la Rumour Magazine e in cui appunto una delle frasi incriminate era quello in cui sosteneva Che, eh, non verranno mai alla luce tutti gli omicidi compiuti dalla polizia nelle Bagliolo e ehm, Sarkozy eh, si avrà presa molto a cuore questa cosa, eh, con tutto che si è eh, rivelata un'arma a doppia taglia, nel senso che secondo me è finita che Sarkozy e, e tutti i, i suoi compari dell'UMP e eh, il suo partito finiscono spesso e volentieri per fare causa e correrare i rapper, ma non specialmente a Ri per non le cause e fanno pubblicità in realtà al rap. Eh, quindi perché Ma Ricordiamoci perché... che Sar così, ecco, è colui che durante le rivolte del del 2005 chiamò i, i, gli abitanti, i ragazzi che abitavano le barrie come a Racai, appunto, la la fece, useremo la il carcer, disse praticamente, il carcer, le eh. solo le macchine per pulire delle appunto macchine industriali per pulire per dice disse appunto uh, useremo il Karcher per pulire le banlieue dalla fetchia. Dunque penso che non è non è mai stato particolarmente intelligente nell'affrontare poi quelle che sono, quella che c'è, la spaccatura enorme sociale, culturale e politica tra città e periferie. No, assolutamente. Tra, tra l'altro lui ha cercato di rimediare assoldando questo rapper che si chiama Doc Gnecò Eh, come testimonial, come suo amico, come eh, eh, sotto sotto anche se non dichiarato sembra proprio la mossa eh, di dire eh, ho trovato la persona giusta per iniziare a comunicare con Le Baião. Questo Doc Geneco ha scritto anche un libro sulla sua amicizia eh, con Sarcosì che è un libro di pura propaganda elettorale eh, ma anche lui, cioè è, anche questo è stata una mossa controproducente nel senso che e eh, ha scelto un rapper eh, in totale eh, fase di declino eh, che con questa mossa per di più cioè ha perso tutta la poca credibilità che gli era rimasta e quindi eh, quando questo rapper ha dichiarato che secondo lui in ballio la gente non lo sa, ma in realtà c'è molta più gente di destra di quanto si creda e eh, insomma la gente ha alzato le spalle, si è voltata dall'altra parte capendo benissimo che stavo dicendo insomma delle cose probabilmente contrattate con Sarkozy e il suo entourage di comunicatori che però in quel momento probabilmente non erano molto ispirati perché non gli è andata molto bene. E tutto ciò proprio è avvenuto dopo la rivolta del 2005, quando appunto Sarcosi sembra cercasse una maniera per comunicare con le Baglioni e non a caso ha scelto un rapper. L'unica cosa è che ha scelto proprio quello più sbagliato e probabilmente, cioè, era l'unico che che gli poteva dare retta, quindi non è che avesse molte alternative in realtà. Senti, l'ultima curiosità che poi mh, racconti anche nel nel nel tuo saggio che mi viene da pensare che qui sarebbe abbastanza difficil difficile difficile la in Italia lo digerirebbero con grossa difficoltà. Il fatto che ci siano dei rapper musulmani visto dall'Italia, no, se del paese in cui anche semplicemente la costruzione o l'apertura di una moschea diventa uh, terreno di conflitto, sennò razzista, tutto quello che vuoi. In Francia invece ci sono degli ottimi e bravissimi rapper musulmani che non creano disagio per appunto per la società civile, mettiamo mettiamo la cortesia che questo può essere il termine. Mi viene in mente per esempio Abdul Al Malik, ma ce ne sono diversi altri. Sì, innanzitutto la Francia è il paese europeo con più musulmani e i rapper sì, ce ne sono tanti, tantissimi, la stessa Di Amse si è convertita all'Islam, eh, Abd al-Malik è forse eh, il più mediatizzato in questo senso anche perché ha scritto la sua autobiografia che si intitola Calla benis la France, appunto Calla benedica la Francia, eh, ma, ma poi c'è anche Medin che forse Medin. fra gli, i rapper francesi -musulmani e musulmani è quello che lui più impegnato, lui ha fatto addirittura un disco che si chiama Jihad, eh sì, quello che dici tu, penso che un disco che si intitola Jihad eh, in poche parti del mondo sì. sarebbe insomma tollerato e ben visto. In effetti lui non non, non si dichiara una, un diciamo un un militante musulmano che va in giro a fare proselitismi e cose di questo tipo. Anzi ehm, lui semplicemente eh, parla di minoranze e eh, è un rapper impegnato eh, anche, anche molto nei confronti delle Balieo e del popolo delle Balieo eh, e nelle Balieo eh, la una buona parte di di abitanti seguono la fede musulmana, quindi anche in questo caso secondo me torna proprio l'aspetto sociale di queste di queste aree in Francia che appunto Eh, anche se eh, lo stato eh, non vuole riconoscerle, cioè fanno a tutti gli effetti parte della Francia, però lo stato sta facendo di tutto per tenerle isolate e eh, da anni, da decenni, ed escludere dal resto della società. Il risultato è che eh, la voce de degli esclusi e rap e rap eh, sta conquistando anche i figli eh, della classe media che non solo ascoltano, ma iniziano anche a fare il rap e, e su questo onda magari anche loro si ritrovano a scrivere versi che il francese medio non li vanno tanto giù e non gli fa tanto piacere che che suo figlio dica certe cose, ecco. Guarda, io ovviamente se c'è fatto caso ho ho evitato qualsiasi paragone tra la scena italiana e quella francese perché sono oggettivamente incomparabili, anche se devo o riconoscere un fatto che anche in Italia nonostante va quello che si che si produce è abbastanza così è un molto aspetto anche aberrante sta diventando anche qui penso a Roma un po' anche questo anche anche a Roma sta diventando un po' un li, il linguaggio dei dei bischelli come si dice qua di di periferia e forse questa è l'unica l'unica somiglianza che trovo. Dunque, allora questo possiamo dire che questo saggio serve non soltanto a raccontare il rap in Francia e anche a raccontare il fatto che esistano sì, dei rapper mainstream machisti, sessisti, ne hai citato uno prima che è cominciato con una carriera appunto importante come gli NTM, ma se non sbaglio poi Joy Starr è al quanto disponibile la poi la il declino che ha avuto come cantante, però esiste appunto anche diverse sfaccettature del rap francese in un modo anche comunalto per andare a raccontare le ballie. Raccontando il rap si racconta le ballie francesi. Sì, è questo, in realtà è proprio eh, io penso e credo che questo libro possa interessare anche chi non segue il rap, e chi non si interessa di rap e chi non conosce il rap, perché proprio cioè il rap diventa un mezzo, cioè già solo tradurre i testi, tradurre in alcuni casi citare dei passaggi dei testi sono quelli già dei racconti molto espliciti in questo senso cioè tu prima mi sembra hai, hai citato quello dei tandem ma ce ne sono ci sono decine di, di di quei versi che che da soli senza neanche il supporto del mio libro parlano chiaro in questo senso. Io in realtà eh, ho preso anche eh, ho, ho parlato di casi che sono stati discussi dai media, dai mainstream media, eh, dalla giustizia, dalla politica eh, per dimostrare che appunto era per più o seriamente in considerazione da tutti, nel senso che se un politico come Sarcosi si accanisce così tanto uh, contro un rapper. Sì, ricordiamo, è... scusami, ricordiamo, allora era Ministro dell'Interno, non era il esatto. Primo Ministro, però era Ministro dell'Interno, dunque non è che aveva un ruolo aveva un ruolo importante per quanto riguarda la società e la politica fercese. Esatto, ma il fatto che lui abbia continuato questa questa causa anche quando è diventato Presidente della Repubblica ma la dice lunga sul fatto su quanto prenda in considerazione il rapper e su quanto non so come dire volesse eh, averla vinta perché voleva che quello fosse un caso emblematico e ed è altrettanto significativo il fatto che gli sia andata male, che comunque la giustizia abbia avuto ragione a un rapper. Cioè, eh, probabilmente anzi, penso probabilmente ha tutte le ragioni il rapper, però appunto La dice lunga su come si sia impegnato in questo senso e poi gli sei andata male. La dice lunga proprio sul rap e il ruolo sociale che ha il rap in Francia, che sì è è incomparabile eh, forse in questo senso neanche negli Stati Uniti. Si può dire che lo abbia eh, eh, così forte, ecco, questo no, Questo d'accordo. C'ha proprio una um qualcosa di diverso anche dall'hip hop americano, che è vero che è espressione poi del dei ghetti neri afroamericani e tutto, però è qualcosa di completamente diverso, società diverse del resto, anche d'altronde non poteva che non svilupparsi differentemente. Che cosa non, non abbiamo detto di questo saggio così in conclusione? Ma quando tu prima hai parlato della scena italiana, in realtà io azzardo un parere uno nel senso che Eh, nei primi anni 90, secondo me, c'era un fermento molto simile nel rap in Francia nel rap in Italia. Poi ehm, le due scene hanno preso due strade completamente diverse, però proprio nel tra il 90 e il 95, ecco, secondo me c'era un entusiasmo simile e ma ehm, ho confermato per esempio anche dei rapper italiani, io mi occupo anche di rap italiano su alcune riviste e, e negli anni me l'hanno confermato che c'era un'attenzione anche all'estero sulla scena italiana. Secondo me, ecco, se per chiudere il paragone direi che in Italia si è un po' persa eh, l'identità del rap che in italiano che c'era in quegli anni e che si riconosceva eh in certe a parte nei centri sociali, ma anche in certi temi eh, forti che eh, facevano parte dell'area dei centri sociali. Questo per delle polemiche interne alla scena che ha perso di vista, secondo me, eh, una cosa fondamentale, che è appunto la propria identità per eh, per poi perdersi, magari dire che il centro sociale non è mai stato il vero genitore del rap perché il rap in Italia veniva prodotto anche negli anni 80 in altri ambienti e perdere di vista insomma un potere anche contrattuale con le major, perché nel momento in cui tu perdi l'identità del messaggio che dai che in Francia appunto è fortissima e quando poi ti si presenta la maggior, tipo comprare come come vuole. Ecco, questa cosa qua in Italia non credo si sia capita, eh, almeno qualcuno sicuramente la la ha capita, però la scena su questo, da questo punto di vista si è persa. No, sono sono stato d'accordo un po' perché ho vissuto anche per per età il l'esplosione di quello che è il fenomeno delle poste questa radio ha dato vita a all'onda rossa posse che poi si è trasformata in assalti frontali dunque è stato anche motore del di que di quella scena no tutto molto giusto poi si è perso è anche vero come reclamava qualcuno che poi erano pochissimi all'epoca che il rap non nasce proprio nei centri sociali, c'era già qualcuno che produceva che produceva rap per l'Italia, però se il rap è diventato un certo un certo momento esploso, è esploso e grazie al sicuramente ai centri sociali. Cioè c'è poco c'è poco da dire. Poi si è trasformato e sì, cambiato. Aggiungo solo una cosa. C'era un gruppo qua a Milano che si chiamava il comitato che era una crew formata da persone si che venivano da eh da altri ambienti, cioè veniamo dagli anni 80, da quello che qua a Milano era il luogo di ritrovo di chi faceva hip hop che era il muretto. il muretto. Però loro in quegli anni lì avevano fatto la loro hit qual era la casa è un diritto. Cioè quindi è questo, avevano erano confluiti in quella cosa lì. Quindi anche loro avevano cioè non so come dire, c'era un'identità se si persa C'è un terreno comune, perché viamo così oltre che identitario sicuramente. Ricordiamolo, abbiamo parlato insieme a Luca Gricinella di a proposito il rap racconta la Francia, segnalo anche sull'ultimo Alias c'è un uh, un tuo pezzo che vai a raccontare appunto questo questo saggio, io lo trovo lo trovo l'ho trovato molto interessante non soltanto perché mi piace molto il rap francese, però appunto come ha detto uh, giustamente Luca, è un modo per andare a capire anche quello che succede alla periferia della Francia, nelle periferie francesi, soprattutto. Grazie Luca. Grazie a te. Grazie, Grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. Ciao ciao. Dai, a presto, ciao. And if I have to go Remember me Or will you find someone else? Well, I'm away There's nothing for me In this world full of strangers It's all someone else's idea I don't belong here Yo Buonasera alle 22:11 a Matteo Strucul. Ciao. Eh ciao Fabrizio, ciao a te ascoltatore di Tabula Rasa. Sì, dico bene, Strucul. Sì, sì, dici benissimo, dici benissimo. Stasera tu sei qui in Doppia Veste perché uh -huh. parleremo del tuo romanzo Les Orbes, uh -huh. se non sbaglio, La ballata di Mila, però parleremo uh -huh. anche del del tuo altro lavoro sia come curatore di una nuova collana che da poco ho pubblicato un romanzo, ho letto che mi è piaciuto molto, che si chiama Sinfonia di piombo di Victor Gischler, però cominciamo ovviamente dal tuo La ballata di Mila che uh -huh. rientra in un contesto anzi in un filone che che è quello dello Sugar Pulp. Raccontaci uh -huh. che cos'è. Ma il eh, Sugar Pulp è, è un diciamo un, un così un movimento letterario adesso sono magari un po' prezioso, ma insomma, 2 anni fa ho fondato questo questo movimento che che si come dire prefiggeva come risultato come come estetica quella di prendere un certo un certo tipo di narrativa pulp noir americana sulle strisce che aveva i notori come Don Winslow non so, del potere del cane piuttosto che giornalese di Ape Leonardo e lo stesso Victor Gisler che è stato pubblicato per la prima volta nel 2008 da Meridino a Zero con la Gabbè delle scimmie, prendere quel tipo di narrativa e ehm, quindi fortemente anche cinematografica e provare ad ambientarla, diciamo così in Italia, visto che come lettore non trovavo e molte storie che avessero effettivamente così nel ritmo narrativo, una, una un, un l'elemento l'elemento cardine. Ovviamente per cercare di renderle italiane il più possibile e nel dal mio punto di vista venete perché ritengo che un così un uno scrittore dovrebbe o insomma è meglio se scrive di ciò che conosce, nel mio caso io conosco il mio territorio, ecco da lì l'idea del pulp dello sugar cioè dello zucchero, in particolare dello zucchero di barbabietola, eh, visto che le barbabietole da zucchero sono una delle così dei de, de, dei prodotti degli ortaggi che storicamente la mia terra eh, così ha ha da sempre prodotto non solo in qualità ma anche in grande quantità, se è vero che a Pontelongo, vicino a Rovigo, c'era all'inizio del secolo uno dei anzi il più grande zuccherificio d'Europa. Il tuo romanzo è è pulp al 110%, un romanzo velocissimo, è un romanzo di azione, un romanzo che vede la protagonista Mila, una eroina che sembra uscita fuori dal sembra usciti fuori da un fumetto Marvel, a me veniva in mente il punitore come personaggio, un po' beh, come forse la figlia, appunto, se il punitore avesse una figlia, probabilmente sarebbe Mila Zago, qui in versione anche un po' punk, ma le la protagonista, i protagonisti sono tutte quante donne, perché poi appunto le sue antagoniste sono tre tre sorelle, altrettanto, diciamo così, altrettanto preparate e altrettanto pronte anche allo scontro. Ah, uh, dunque, in nella barata di Mila gli antagonisti in realtà sono due eh, gang, una mh, cinese locale e una eh, e una veneta. In realtà tutti i, i, i personaggi sono maschi tranne Mila. Eh, nel caso del libro di Gischler. Sì, scusa, ho fatto un po' di, eh, ho fatto fatto un un, un po' però, di confusione. Però, ho sommato le due le le, le, <ride> le due cose, scusa. Ci sta, ci sta nel senso che allora Ok, no, la storia brevemente la storia di Mila è, è appunto una se vuoi una specie di revenge movie, eh, come può essere lo, non so, Kill Bill di Tarantino piuttosto che la nicchita di Luc Besson ed è un revenge movie perché insomma lei subisce un certo tipo di violenza che poi decide ovviamente di eh, rendere con una legge del taglione applicata letteralmente. Ehm e appunto una serenamentata in Veneto con uh, come dire la massa cinetica da una parte e e e, e una gang veneta dall'altra e con un gioco in sostanza che ricorda molto per un pugno di dollari. E eh, è, è giustissimo quello dici che mm, potrebbe essere la figlia del punitore e e, mm, e come dire per certi aspetti potrebbe sembrare un personaggio uscito da un fumetto Marvel anche perché in effetti eh, proprio in tempi recenti ehm È uscito il primo numero di una serie a fumetti che uscirà per la Zara al Publish, eh, distribuito da Pan distribuzione con la mia sceneggiatura per una storia nuova di Mila, metà soldato del Po e con i disegni eh, di Alessandro Vitti che è italiano, ma eh, per capirci è il disegnatore di Secret Warriors, piuttosto che di Captain America e Hawkeye, eh, sceneggiato da Calen Ban che è tra poco quel disegnatore Marvel, pure se non è italiano, Tarantino, ma insomma che vive a, a Reggio Emilia e disegnatore anche Bonelli. Quindi voglio dire eh, da quel punto di vista c'hai preso perfettamente il C'è tanto fumetto, le... appunto, come Infatti, eh, allora sarà sarà, anzi, non sarà, è già un fumetto che sarà nelle fumetterie da mh, dai primi di eh, eh, di Apela che abbiamo presentato in anteprima a Mantova Comics e eh, però appunto è un fumetto che pur tenendo atmosfere ancora una volta proprio come nel caso del romanzo molto legate al Veneto, in questo caso anche devo dire all'Emilia e comunque al Delta del Po che secondo noi almeno dal, dal mio punto di vista aveva potenzialità narrativa devastante perché è uno di quelle così di quelle ambientazioni estremamente affascinanti e efficaci che possono comunque suggerire colorazioni anche horror perché poi comunque l'idea è proprio quella di shakerare il cinema di robot zombie con il gotico padano di Puppiavanti della casa della Fenice sacra, no per capirci. E eh, però appunto c'è molto poi in realtà anche la la la la l'influenza la suggestione Marvel proprio perché comunque il, il disegnatore che ripeto Alessandro Vitti è un disegnatore Marvel pure se italiano e del resto cosa c'è di più bello secondo me nel tentare di provare qualcosa di nuovo a livello di narrativa e magari perché non anche di fumetto, mh, producendo qualcosa di profondamente italiano che però magari sappia anche, come dire, contaminarsi con uh, linguaggi e, e, e ritmi che vengono da oltreoceano e poi provare a fare comunque qualcosa di nuovo, se non altro magari non nei contenuti, però e con una comunque con un, con un ritmo con delle idee che magari così normalmente fosse un fumetto italiano e in un romanzo italiano non non troveresti, ecco. Io, io dicevo che c'è tanto fumetto anche perché ci sono un paio di di omaggi nel tuo nel tuo romanzo. Certo. Uno a Bonelli che credo che ti abbia influenzato influenzato parecchio. Molto. Anche perché penso che mh, la Sergio Bonelli ha influenzato parecchi di noi per diverse generazioni attraverso uh -huh. i suoi fumetti. Io sono cresciuto con Mister No a casa mia, uh -huh. ad esempio. E appunto, ecco un altro omaggio splendido che è quello al, al Salando Khan di di Salgari. Beh, no, è eh, certo, è innegabile proprio così, eh, ne vado anche molto orgoglioso, cioè sono sono sono molto contento di di, di aver realizzato questi questi mangi queste citazioni. E, mh, certo, hai ragione, sono cresciuto con con i fumetti Bonelli, con mio papà mi portava a casa Tex, tosto che Zagor o comandante Mark che era un altro eroe dell'SGS che mi piaceva molto, però leggevo anche eh, Mr. No, penso che Martin Mister eccetera eccetera. Eh, beh, era era un momento importante, diciamo del del del mese, no? E insomma, io sono andato avanti un bel po' a leggere fumetti Bonelli, quindi da Satanaso a Pest e Parte Sotterrasto, cioè per me veramente è stato l'ABC, non le dicevo solo quelli, però sicuramente hanno avuto un, un impatto forte, anche perché sono sempre stati comunque, c'è la Bonelli credo che abbia il merito e il discurso di aver salvato il genere quando il genere in Italia non si faceva più e di averlo fatto comunque con gusto, intelligenza e cultura, perché poi eh, sceneggiatore come Angelucci Bonelli, inizi, penso anche a Gianfranco Manfredi, sì. Cesare Ettore di 130, Otti numeri di Magico Vento che per quanto mi riguarda è uno dei fumetti più belli degli ultimi 30 anni. Insomma, la, la di, e per non parlare poi di tempi più recenti, non so di Tito Faraci, di Pasquale Rui, insomma, c'è gente che strafeneggia e che sono scrittori, insomma, di, di di di di alto profilo. E quindi sicuramente questo c'è molto nel nel nel Nel mio romanzo così come c'è Salgari, perché insomma, Salgari è di è di Verona, mh, secondo me è stato un grandissimo scrittore di di genere, mh, certo si farebbe presto di avventuroso, però poi in realtà ha scritto anche western, per certi aspetti secondo me era uno scrittore paltra che per la quantità proprio di romanzi che sfornava e e anche per questa sua grande modernità in due pagine lui era in grado di far così a cadere veramente tantissimo e e aveva è priva dei mondi e la cosa che mi piace di più forse di uno scrittore è la capacità proprio di saper disegnare, e raccontare dei mondi come come ha fatto Tolkien, come ha fatto Sagari, come ha fatto Steven, come ha fatto Martin, insomma, identissimi agli altri e c'è tanto bisogno di di protagoniste donne, visto che spesso i romanzi sono sempre un po' troppo maschili, c'è anche bisogno di protagoniste donne che riescano a spaccare la faccia a de, a, a chiunque, soprattutto a uomini, ce n'è così tanto bisogno che addirittura appunto Victor del suo Sinfonia di, di piombo ne ha ben 3, altrettanto altrettanto decise e altrettanto dure. Tu curi questa nuova collana Revolver, presentiamola, Edizioni BD. Certo, ma e allora, guarda, Fabrizio, devo dire che mh, revolver per, per è una così, una mia una una mia vecchia ossessione che è diventata insomma che ho preso vita poi in tempi molto recenti, io arrivo da 5 anni di mh, ufficio stampa a Meridiano 0, che era un editore ormai dico era perché penso è stato acquisito recentemente da Edoia, però mi pare che con un'editoriale molto diversa da quella che che che che aveva tenuto in passato e che ha pubblicato per prima, ad esempio, Victor Gischler, ma poi autori straordinari come Dale Crammond, David Peace, eccetera eccetera. Allora eh, forte comunque di un di un'esperienza un in un editore enorme così rappresentativo, il mio tentativo era quello di provare a fare un passo in più e cioè proporre comunque a mh, Marco Schiavone, Tito Faracci, quindi insomma e Giorgio Cattudi di di di di di di edizioni BD un un progetto che provasse ad andare ad andare oltre e quindi provasse a rinnovare questo tanto nominato noir che poi in Italia così è è un oggetto abbastanza sconosciuto perché tutti parlano di noir, ma nessuno pubblica noir davvero, visto che al massimo pubblicano o gialli o thriller, a parte Carlotto e e De Cataldo e forse Lucarelli per il resto, insomma, di scrittori noir in Italia non ce ne sono, chi dice il contrario o mente, perché probabilmente, bah, forse non sa che cos'è il noir. Ad esempio, non trovi mai quel protagonista nei, nei romanzi italiani dei, dei dei dei dei dei criminali, no? Allora se già non hai come protagonista un criminale, è ben difficile che si tratti di un noir, casomai è un giallo, un hard boiled, ad esempio, dove hai un detective privato di cerca l'assassino, eccetera, eccetera. Quindi insomma, già c'era questo primo misunderstanding e poi dall'altra parte ovviamente i personaggi da di proporre una narrativa comunque che che che facesse della contaminazione eh, dei generi, certo, di certi generi, così le, le, le, la propria caratteristica, per cui per esempio alcuni di questi scrittori che che usciranno tra tutti sicuramente Ghisler che è sceneggiatore degli X-Men piuttosto che dello stesso Punisher eh, o di Deadpool. Alc alcuni di questi autori ad esempio sono anche sceneggiatori di fumetti di di altissimo profilo e quindi per esempio mi piaceva comunque l'idea che ci fosse questa questa chiave multipla, l'idea di proporre una narrativa che fosse soprattutto intrattenimento intelligente, però no, fatto fatto in modo curato, in modo brillante e quindi appunto lavorando sul ritmo ma lavorando anche mh, su dialoghi molto cinematografici, molto molto grafica, molto visiva, con la possibilità quindi di di leggere un libro e avere la sensazione di vedere un film. Chi legge mh, Sinfonia di piombo, secondo me, un film se lei immagina e infatti mh, se lei immagina appunto che che il film è attualmente in lavorazione a Hollywood, a breve andrà in preproduzione, non posso dire ovviamente chi è il regista, però insomma Eh, Sarà... quello lo dirà lo dirà Victor quando verrà in Italia, farà la ma... produzione all'altezza perché spesso poi c'è cioè con questa <ride> no, no, no, le allora... chiedo perché sai com'è, guarda, eh, il il nome del regista che ripeto non non non, non posso fare, però insomma, è comunque uno che ha un passato con dei film che sull'azione insomma fondano con buona parte direi del ma in modo naturalmente efficacissimo, e quindi di sao che se non altro quel nome è da sperare. Poi ovviamente lì è sempre tutto molto come dire mh, che sì, poi non lo vedi, non ci credi perché mh, sembra che lo si faccia, poi non si fa, poi si riface e così tra insomma va comunque. Diciamo che poi l'essenza del discorso è mi piaceva avere degli autori che riuscissero a mescolare questi linguaggi narrativi e che quindi rinnovassero una formula e eh, che non fosse più solo arma, fosse tal, fosse azione, fosse anche eh, beh, perché no, voglio dire horror, gore, il più possibile pop, il più possibile intrattenimento, per cui chi legge, eh, appunto, nel manifesto provocatoriamente diciamo i libri revolver sono milkshake che si bevono o o film che si vedono sulle pagine. E però il tentativo era un po' quello, contemporaneamente a Ma Sefre di Piomo esce un altro grandissimo libro, è uscito un altro grandissimo libro che è I fuochi del Nord di Derek Nickitas, anche quello ha come protagonista tra l'altro delle figure femminili per rispondere a tua domanda iniziale o comunque da dove era partita la domanda e noi pensiamo che ci sia bisogno di di di di di protagoniste donne perché perché in, soprattutto in questo genere sono troppo spesso relegate, no, alla alla alla dark lady di turno e quindi a darle un ruolo se vuoi da catalizzatore, ma sempre molto passivo, invece l'idea di avere una donna che fa girare la storia dall'A alla Z, anche come dicevi giustamente tu, da un punto di vista fisico, sono andato a vedere ieri sera un film pazzesco girato da Steven Soderbergh, non so se l'avete visto, se non l'avete visto andate con Gina Carano che è una ex lottatrice di Mixed Martial Art, il, il, il, il titolo del film è Knock Out e non è una donna che fa girare E insomma, è veramente non solo divertentissimo, però è anche molto originale per come viene girato, per le scene di di lotta, di corpo a corpo e lì vedi veramente una donna che prende a pizze, non so, fast bender piuttosto che altri attori ed è davvero fantastico secondo me. Infatti è questo il punto, quando poi io mi mi ritrovo poi magari parlando così con amici a consigliare delle letture che poi leggo parecchio, leggo parecchio noir e i tuoi libri l'ho li letti la settimana scorsa, il tuo libro è quello di Ghishello eh. l'ho letti a distanza di 5 giorni, cioè in 5 giorni li ho letti entrambi e perché è quello che mi ritrovo sempre a dire è ok, non è la grande la grande letteratura del 900, però ti diverti sta due vabbè. serie, tre serie in è come si, ha detto ha detto bene, è come se si guardassi un film, comunque ti ritrovi in una storia veloce, divertente, perché sia il, il tuo romanzo che quello di Gischler, quello quello seppur differenti, quello di Gischler forse è ancora va ancora va ancora oltre il genere noir, perché sì, sembra proprio il, il grande ecco, il Se avessi dovuto dare un uh, un titolo a un commento al libro di di Gishler è proprio il, il grande circo di Victor Gishler perché è un vero autentico circo. Eh assolutamente, i personaggi, no? Dalla <ride> dalla donna Cannone al sì, alla sì. no dallo circo. Eh no, certo. E tutto questo appunto riescono però poi alla fine ad, ad essere delle letture molto piacevoli, molto stimolanti, letture attive. Guarda, libro. ti ti ringrazio molto, ma è proprio questo, no, poi il senso. Io credo che la grande letteratura la possano fare i grandi scrittori. Tra l'altro, Gissler credo lo sia, anche se forse non è, come dire, uno dei dei dei, dei però voglio dire c'è c'è grandissima eh, leggerezza, ma nel senso più nobile, cioè c'è c'è proprio brillantezza nella sua scrittura, c'è scintillanza, è è davvero Uh, secondo me mh, il grande autore comunque è quello che ti fa sembrare molto difficile eh, c'è molto semplice, c'è anche molto difficile, ad esempio, lui ha una capacità coreografica nelle scene di azzardi di violenza che è una cosa spaziale. Mmh, è molto difficile riuscire a rendere una scena d'azione in modo visivo, cioè come se tu davvero la vedessi e poi dici sì, ah che che bello che è così, in realtà era un libro, no? e e questo secondo me è ci vorrei davvero un talento mostruoso. Lui da questo punto di vista ce l'ha e così come per esempio ha la capacità di costruire una storia avvincente, come dicevi tu, attraverso magari un circo che sembra del tutto improbabile però all'interno, no, di quella di quella di quella lettura, anche folle per certi aspetti, funziona perfettamente e ti diverte. Allora io dico forse se provassimo a concentrarci un po' di più e e, e penso soprattutto a chi scrive ha a far divertire i lettori, perché poi è facile dire "Ah, in Italia la gente non legge", sì, però cioè se tu trasformi la lettura sempre e comunque in una operazione o di eh, come dire auto compiacimento e solipsismo e e non non ti preoccupi mai del fatto che il lettore possa divertirsi leggendo un libro, boh, non lo so dove andremo, che probabilmente arriveremo a un punto in cui veramente non leggerà più nessuno e e, e quindi credo che forse che scrive oggi in italiano avrebbe davvero porsi il problema, che poi non è un problema, ma insomma, il punto di vista del lettore di è, ma da nazione questa questa questa storia diverte e non lo fa in un modo becero, squallido, eccetera, ma lo fa magari in un modo intelligente, in un modo anche elegante, anche anche ehm ripeto brillante. Ecco, allora io credo in quel tipo di libri. Del resto, non so, quando leggevo Tom Sawyer, piuttosto che e eh, così eh, eh, l'isola del tesoro che da sempre attenzione sono stati definiti romanzi per ragazzi e quindi in qualche modo non romanzi di serie B cioè invece stiamo parlando boh ecco lì sì parliamo di grande letteratura che cos'è la letteratura per ragazzi boh secondo me è semplicemente la più bella letteratura che c'è e, e mh, è è è davvero che poi Voglio dire sono sono quasi diventati romanzi o romanzi immortali. Allora, io credo che sicuramente non il mio e forse neanche il libro di Gishler sarà mai il libro del tesoro, però il punto è che se puoi fare buon intrattenimento, allora probabilmente leggere non è più una battaglia, ma diventa un momento di svago e e e non occorre per forza andare a vedere il nuovo cineponettone Oh, guardarsi, non lo so, è un po' sasso, le contro il rispetto per chi lo fa naturalmente, ci metterebbe altro, però essere offrire opzioni diverse, magari anche per la serie di CB, mi leggo il libro di Gishler, ma eh, magari mi diverto anche con un Pirla, secondo me è un, è un è una bella cosa. Tarantino insegna, no? È certo assolutamente. In questo è stato maestro. Ha provato di di lettore di Zerbì, tu dici giustamente, no? Che il alcuni grandi autori semplicemente perché scrive facevano romanzi per per ragazzi erano sono saliti automaticamente così relegati a un un po' un ruolo minore minore. Questo avviene appunto e mi viene in mente anche Gischler stesso, ma anche altri, i disegnatori di fumetti, spesso e volentieri non si riconosce che alcuni di loro sono degli straordinari scrittori. Gischler mi piace moltissimo, io pensavo a un uno di pochissimi autori di sceneggiatori dei fumetti che mi leggo un po' tutto quello che esce, che è Ed Brubaker, che Ah, beh, grande. Mi piace tantissimo, comincio a comprarmi il Capitano America di di Ed Brubaker non semplicemente perché lo scrive lui, no, perché uh -huh, sia veramente attratto dal dalla persona. E dunque è anche giusto rendere un po' valorizzare il lavoro di di, di certi di, di certi autori, appunto in maniera piuttosto colpevole da parte di tutti, così, molto snobbati semplicemente perché non scrivono romanzi, mettiamola così. Uh -huh. Senti, in in conclusione abbiamo parlato appunto di due romanzi che io tra l'altro consiglio, abbiamo parlato della Ballata di Mela di Matteo Strogolo che abbiamo qui ospite Edizioni EO, se non sbaglio il costo è sui 17€ e eh. poi c'è Sinfonia di piombo di Victor eh, Gischler e Edizione Collana Revolver, edizione IBD, tra l'altro un libro che si presenta in, in prima e in quarta di, di, di copertina con due commenti, uno di Don Wieslow e uno di Joe Nasdel che esaltano Gichler io che sono un fan di entrambi non ho potuto far altro che vabbè questo vale se lo dicono sì, lui, lo... lui è, è appunto considerato proprio da questi un po' qui il il lo maestro del del del del noir del patrono americano cioè non quindi voglio dire non lo dice neanche Monteiro Ocul lo dice Lalo lo dice quindi lo Veramente fatemi un regalo se leggete questo autore, se vi piaccio. Sono no. d'accordo, ha detto ehm se eh, Landsdell, ho letto, fa è stato anche nostro ospite. Mm -hmm. Quando è uscito il suo ultimo romanzo, io so, sono molto infissa con lui, non non, non ce lo celi dietro a fare un Beh, um, è un autore straordinario. Sì, lo no, è. Va sì, ha detto bene. È, ha è una stra, capacità di variare, no, anche alla facilità di scrittura è quello. Poi sì. tutti i suoi libri comunque sono piacevoli da leggere. Chiudendo e nella domanda che facciamo che facciamo a tutti, visto che ci hai anche raccontato dei dei tuoi lavori prossimi, però è una domanda che facciamo a tutti, va, perché noi abbiamo un approccio da lettori quando così ci relazioniamo a chi a chi scrive, cosa stai leggendo? Allora, cosa sto leggendo? Dunque sto leggendo mh, in lingua originale ehm Declina Up che è un bellissimo romanzo di eh, Shondulit eh, che che spero di riuscire a mettere sto contratto perché mh, è davvero un autore mh, un autore pazzesco. Mi sto rileggendo un bellissimo romanzo che è uscito qualche tempo fa ormai, non so se si trova ancora in libreria di Luca Di Fulvio, ehm La scala di Dioniso e um, e poi vabbè, ho tantissime altre cose sul comodino, cioè dalla per dire dai signori del caos è eh, uscito per um, o di una casa editrice di cui adesso non ricordo il nome, ma che è specializzata fondamentalmente in um, musica metal ed è un libro questo dedicato al black metal norvegese, quindi a tutta quella storia sanguinosa, diciamo così Eh, di Burzum, eccetera, eccetera. Ehm poi ho appena finito ehm il l, l, l, l, di Caleb di Caleb Carr l'alienista, anche questa è un po' è un po' una rilettura. Ehm ho letto Portello Palp che è un piccolo romanzo uscito per un piccolo editore di Padova, Legruma, molto molto divertente e eh, quindi insomma sì, ho um, come sempre un sacco di cose, come <ride> dire, no? devo dire che ho anche una lettura un po' isterica nel senso che effettivamente un po' per lavoro, un po' per piacere. Ah, ecco, e poi a proposito, um, un capolavoro assoluto in questo caso del fumetto, però è stato forse è uno dei pochi casi in cui è giusto definirla uh, graphic novel From Hell Vabbè. di Alan Moore. Assolutamente. Eh, e lì non so perché parliamo comunque di veramente un non lo so, credo che definirlo graphic novel, fumetto eccetera è troppo poco, o meglio, è un fumetto ma di altissimo profilo, eh, ha vinto Hugo Award a dimostrazione di quanto poi eh, davvero il livello letterario sia straordinario, è anche un modo per conoscere veramente la storia architettonica di Londra e non solo, insomma, è di una tale complessità che eh, è, è... È quasi. Ma è bellissimo. Io ho letto qualche anno fa, ma ma soltanto basti pensare che è un è un libro che ha più di 100 pagine di di appendici. Esatto, esatto, esatto. <ride> Proprio perché oltre al a raccontare la storia poi di Jack lo Squartatore, c'hanno anche tratto il film, l'ultimo film mm -hmm. fatto sulla storia di di Jack lo Squartatore, che tra l'altro non era manco un un filmaccio dei fratelli Hughes con Johnny Depp, sì, sì, certo. Sì, quello. È stato proprio tratto dal dal libro dello straordinario mm. all'amore, all'amore, anche se disegna che ne so sul foglietto della spesa, su sul tovagliolo di casa, qualsiasi cosa fa comunque è straordinare, comunque è un è un romanzo che va oltre proprio il fumetto, va tutto, perché è anche un documento storico, perché lui eh, poi esatto. si documenta come por e ricostruisce fedelmente, molto fedelmente, proprio attraverso proprio la lettura dei documenti, la storia di Jack lo Squartatore andando un po' a smontare alcuni miti e raccontando poi una verità più o meno poi emersa negli anni è proprio così, è proprio così. Quindi davvero cioè mi rendo conto di dare come dire di di di di di sottolineare la grandezza di di di di un'opera che che come dire eri eri saputa, però obiettivamente è, non lo diciamo mai abbastanza, quindi diciamo di nuovo leggete From Hell perché veramente se lo sì. merita. Costa però costa ma Comunque è un libro intenso, dura anche, ci, ci vuole un po' per leggerlo, sì, sono... assolutamente, assolutamente. Quante sono? 400, 500 pagine, se non sbaglio, è un Sì, sì, <ride> no, no è, è davvero anche quando lo giri ti sembra di veramente di stare avere pace, io dico di faggiero, ma insomma, comunque è un libro che anche mh, proprio da un punto di vista delle dimensioni così ha un ha una una sua mh, ha un suo impatto, ecco, per questo, insomma, da davvero... Sembra di di di di Lazzaro Magherano apocrifo. No, ma insomma comunque gli adi questo è veramente un un libro straordinario. Senti, noi abbiamo così noi vi ringraziamo, abbiamo fatto le 22:38, abbiamo parlato e poi comunque lo lo la consigliamo come lettura la ballata di Mila di Matteo Strugol. Ricordiamo anche il sito matteostrugol.com e ricordiamo anche sugarpulp.it per chi vuole un attimino capire cosa c'è dietro il noir del del nordest perché poi di di questo si tratta appunto vi consigliamo anche la lettura di questo sito io vi ringrazio molto moltissimo e magari ci risentiamo ora ad aprile eh, più avanti quando uscirà questo fumetto così ce lo, ce lo racconterai ne andremo anche a parlare molto molto volentieri grazie finita grazie a, a presto un solo. abbraccio ciao ciao grazie ciao ciao ciao You that honest on a way so sick up on a spin away low Saying is wrong See them talking, see them drowning, see them drinking from around up On the floor right So sad e nel frattempo abbiamo fatto le 22.40 con Tabula Rasa il psychedelic farce che trovo che sta selezionando il nostro computer mi fanno fare un salto all'indietro eh, clamoroso neanche li ricordavo più andiamo verso la conclusione andandovi a ricordare nuovamente di chi e di cosa abbiamo parlato questa sera abbiamo avuto la nostra ospite Paola Soriga con il suo romanzo d'esordio dove finisce Roma edizione Einaudi oh my god sister of mine oh my god Aveva avuto Luca Gricinella col suo a proposito, il rap racconta la frag la Francia, scusate, esagio scritto per Agenzia X. E infine abbiamo parlato con Matteo Strugol del suo romanzo La ballata di Mila edizioni io e. e del romanzo che in qualche modo ha promosso in quanto fura la collana Revolver per le edizioni BD che si chiama Sinfonia di piombo di Virto Victor Gischler, due noir che che valgono due noir di così di spessore e di divertimento anche. I am calling watching Ross sister see them fall to dust they fall along Noi ringraziamo chi è stato pazientemente all'ascolto per quest'ultima ora e 40 di trasmissione abbiamo sforato tantissimo ad derresto avevamo detto che sarebbe stata una puntata extra large